Син директора РСУ Саша Геслинг працював тут же на різних роботах, навчаючись заочно в заочному політехнічному інституті. Одного разу командиру нашого будзагона від старшого Геслинга надійшла пропозиція організувати виїзну бригаду для прокладання електролінії вздовж майбутньої автостради, практично у диких місцях. Бригадиром туди мав їхати його Сашко.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 А ми спам'яталися лише тоді, коли повернувся з іншої дільниці Сашко. «Ну ви, йоптьфічі, черепа, горла він. чим тебе в інституті вчать думати? Ну куди ж ти бетон литимеш, якщо дощок нема? Він же за ніч застигне, завтра з зубами будете гризти. Покричавши, Сашко Геслинг заспокоївся, і ми задумалися, що ж робити. Загрожував вимушений простій. Потрібно було всього дві-три, але рівні гибльовані дошки. Та хай он збігають у Гачилівку, обізвався з кабіни бурильник Мітяй. Мішка шаман зробить за пляшку. Гачилівкою називалося те саме Покинуте село. Як розповів Сашко, в ньому залишилося чоловік сім-вісім старих, та отой згаданий. Мітяєм Мішка Шаман. Колись там була ферма, пелорама і багато чого іншого. Але сталося так, що помаленьку пороз'їжджалися люди. Колгосп припинив працювати, і життя в селі затихло. РСУ розібрало і вивезло пелораму та кілька панельних будівель, залишивши тільки дерев'яні корівники, які з часом розвалилися самі.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 До вечора геть усе забув і згадав на саме закінчення нашого перебування у Тайзі. Засталося сталося несподівано. Щораз частіше траплялися вимушені простої. Але це не настільки турбувало, як спочатку. Змучилися. Робота набридла, а ми, згідно з закритими нарядами, зуміли утовкти непогану копійку. Хотілося додому.